2020 december elsője van, és kedve fontos idő, kettő perc van lesz negyed, 8 ez a kejfei Jancsi, minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Kint mínusz van, és valószínűleg aztán sütni fog a nap, az aztán az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy akkor már mínusz lesz, csúsznak az utak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ma viszonylag kötött műsor van, mindez nem veszi annak az elejét, hogy önök ebbe bekapcsolódjanak. 061877, 0877, de ez gyors vonat. Gyorsan kell felszállni, és épségben kell leszállni róla. Temeter Szilárd, német Gábor, nemes Gábor, ez a mai tartalom. every day is exactly the same nincs néz Joe Zabino, Mauthausen. Mi 2020. november 30-a, 14 óra 39 perc, atv.hu, Csuhai Ödikó. Nem a kormány, Demeter Szilárdot Varga Mihály azt mondta, elismerte a hibáját. Az ellenzék támadta a szerintük elmaradt gazdaság intézkedések miatt, de szinte mindenki felvetette, hogy az Európa Soros Gázkamrája cikket író Demeter Szilárd miért van még a helyén. Demeter Szilárd nem az új zsidó, hanem a régi náci. Azzal, hogy ez az ember a helyén van, önök közösséget vállalnak egy nyílt antiszemitával, egy nácival, jelentette ki a demokratikus koalíció politikusa Arató Gergely. Varga Mihály mindenre azzal reagált, Demeter Szilárd visszavonta az írását, sőt a Facebook oldalát is törölte, azt írta, hogy sértheti az áldozatok emlékét az írása, azaz elismerte a hibáját és bocsánatot kért. Hogy bocsánatot kért-e, azt majd késő, később szöveg összefüggéseiben fedjék fel, és jöjjenek majd arra is rá, hogy Varga Mihály túdított -e vagy sem. Túdított. Így, arhaikusan. Másrészt, mint fogalmazott, mármint Varga Mihály, a baloldal kettős mércével mér, mert amikor baloldali politikus egy polgármester nyilatkozott pozitívan Hitlerről, hogy megérdemelte az évemberet címet, akkor nem követelték a lemondását, és mintha Bíró László esetében is a kettős mérce működött volna, mondta Virga, Varga Mihály. Így szeretném elmondani, hogy erről a hitlerezős mondatról és mindarról, ami utána volt László Imre kapcsán a Kejfejancsi állást foglalt, és elégtelennek minősítette a 11. keleti polgármester viselkedését. Bíró László kapcsán egyértelműen foglalt állást, a Kejfej Jancsi nem támogatta jelöltségét, és nem támogatta azokat a pártokat sem, akik őt szobortalapzatra emelték. Mindazonáltal itt hívom fel Varga Mihály figyelmét, aki ugyan néhány évvel fiatalabb nálam, hogy van egy pillanat amikor a kettős mércének nincs jelentősége ez nem a pistike visszarugott esete Vargaur és csak azért nem misi mert nem ismerem meine mutter hat ihm noch ein Handtuch mitgegeben und ein wenig seie er hat einen hellen Pepita anzug angehabt und man hat ihn weggeführt dann hat meine mutter einen brief bekommen in dem stand Liebe Frau, es geht mir gut Origo Bordás Bálint, tegnap, november 30-án, este 6 órakor. Tetűcsúzdások, zsidó listázás, Judapest, ez mind nem zavarta Gyurcsányt, karácsonyt és bajnait. Kis magyarázat Varga Mihály korábban említett szövegéhez. Az elmúlt években sorra rázták meg a baloldali antiszemita botrányai a közvéleményt. Volt itt tetűcsúzdázás, az judapestezés, holokauszton való viccelődés, azonban mindez nem ért el a baloldal vezető politikusainak Inger küszöbét. Ez ebben a formában nem teljesen igaz, de van benne igazság. Ez ebben az ügyekben Gyurcsány Ferenc DK elnök, Karácsony Gergely főpolgármester Bajnai Gordon volt kormányfő, és a mazsihisz vagy szégyen teljesen hallgatott, vagy megpróbálta jelentékteleníteni az elhangzottakat. Van benne igazság. Demeter Szilárd egyébként nem antiszemita, írásában azonban politikai lehetőséget véltek felfedezni, így hálózatszerűen kezdték el önteni magukból az antiszemita vádakat. Nem igaz. A történet tökéletesen megmutatja, mennyire jön szívül a baloldal antiszemitizmus elleni harca, minden eddiginél durvább kettős mérce mutatkozik meg megnyilvánulásaiból. Bordás Bálintnak és az Origónak üzenem, Orbán Viktor idézett Zéró Tolerancia. Majd később. Az utóbbi évek legdurvább antiszemita botrányát produkálta a jobbikos bíró László, aki a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali szövetség jelöltjeként indult a Tiszeu Szerencsi időközi választáson másfél hónappal ezelőtt. Sajnos igaz. Bíró a történeti kedvét a következő gondolatokat osztotta meg a Facebookon. A kutyám majd megveszik, amikor a tecsű elmennek a ház előtt, dolgoznak a barátaim a szállódaiparban, elmondják mi a helyzet. Majd később. Kikapcsolták a zsidó uzsora banktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufeminizált kozmopolita rablás kifizetését. Majd később. A szent koronára letett eskü meg smafú, Mifelén két alapszervezet is alakult, engem ez jobban érdekelt, mint Jódapest. Szégyen és gyalázat. Szégyen és gyalázat, akik Bíró Lászlót elindították az időközi országgyűlési választásokon. Szégyen és gyalázat. Majd később a bíróügy kapcsán egy erőtlen közleményre futotta a mazsihisztől, azt is csak a sajtó érdeklődés követően voltak hajlandóak közölni. Nem úgy, mint most, amikor pár órán belül automatikusan kiadtak egy elítélő közleményt. vagy később. Sokat mondó, hogy amikor az origó megkérdezte a mazsihiszt László Imre dékás polgármester Adolf hitler kimagyarázhatatlan éltető mondatairól, a szervezet meghökkentő módon elkezdte mentegetni a baloldali politikust. Idézett, László Imre önök által idézett mondataiban félreérthetően fogalmazott és tévedésben volt a hitleri Németország, ugyanis már jóval a második világháború kitörése előtt 1933-tól léteztek náci koncentrációs táborok, a holokasztót követően pedig a szereplői Hitler semmiféle pozitív kontextusban nem említik. A mazsihisz László Imre bocsánatkérését elfogadja, válaszolta a lapunknak a Heisler András vezette társaság, elfogadva a dk politikus felemás bocsánatkérését. Szígyen és gyalázat mint ismert László Imre, az antiszemita a jól ismert évrendszere mentén azt találta mondani, attól Hitler megérdemelte, hogy annak idején a Time magazin az évemberének választotta, hiszen a Németország tehát pozitív cselekedetei elvitathatlanok voltak. Sajnos a több millió ember haláláért felelős diktátor dzsicsőítése nem érte el a mazsi küszöbét. Szígyen és gyalázat! Nem számított sem a judapestezés, sem a tetűcsúzdázás Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki a borsori választás előtt személyesen segítette Bíró Lászlót kampányában. Tele volt vele az országos média, hogy a modern zöld és trendy Budapeste kampányoló városvezető közös utcafórumot tartott a zsidóságot becsmérlő politikussal. Ez olyan szempontból nem meglepő, hogy a baloldali politikus nem is ilyen régen még arról beszélt egy televíziós interjúban, hogy a zsidó képviselőket listázni nem nácizmus. Ugyanis köz képviselő a baloldal szövetséges lett. Szégyen és gyalázat. Nagyot fordult azóta a világ karácsonyjal, aki a baloldali politikusok közül az első között támadta Demeter Szilárdot, a náci beszéd nem zavarta, most pedig azt írta Magyarország, Európa és a világ valamennyi demokrata polgárának, hogy zavaros írásával minden érzési honfitársát emberi méltóságában mélységesen megsértette mintha a bíró judapestezése tetűcsúzdázása nem sértette volna a érzése magyar emberek méltóságát. Így igaz, sértette Karácsony Gergely viselkedése szégyen és gyalázat. Sőt, akkor nem egyszerűen lapított, hanem kifejezetten támogatta az antiszemita jelöltet. A PIN főigazgatójának írása kapcsán megszólalt az a Gyurcsány Ferenc is, aki korábban többször is támogatásáról biztosította a baloldal zsidózó jelöltjét. Bajnai Gordon is néma maradt, amikor nyilvánosságra kerültek bíró vállalhatatlan megnyilvánulásai, azonban most nem volt rest a baloldali politikusok közül elsőként kommentálni a történteket. Török Gábor politikai elemzőnek ebből azt a következtetést sikerült levonnia, hogy a megszorító intézkedéseiről ismert baloldali politikus ezzel jelentkezett kormányfőjelöltnek. Hogy ez így volt-e vagy sem, fogalmam nincs már, mint hogy ezért írta -e a Bajnai Gordon, amit írt, de amit írt abban igaza volt, amit előttetett, akár ő, akár Gyurcsány Ferenc, a szégyen és gyalázat. Majd így folytatódik az origócikke. hogy Bajnai az elmúlt időszakban egyetlen egyszer sem tartotta fontosnak, hogy felszólaljon a baloldal antiszemit abotrányai kapcsán. Pedig abból akadt bőven, elég csak Gyöngyösi Márton álmokfutására gondolni, a jobbikos politikus olyan mélységekbe süllyedt, hogy a magyar parlamentben a zsidó képviselők listázását követelte, és vidéki lakossági fórumokon a holokauszt itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyarországgyűlésben és kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, jelentette ki vérlázító módon a jobbik jelegi elnök az országgyűlésben. Szégyen és gyalázat. Mindezek után nem csoda, hogy a náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott vízentál központ a világ hetedik legantiszemitább emberének választotta meg. Majd később. Cseh Katalina Momentum uniós képviselője idén februárban már közösen akciózott a holokausztot különös állatfajként jellemző Gyöngyösivel. Cse ezúttal nem fogta vissza magát közösségi oldalán, egyenesen Demeter Szilárd lemondását követelte, akárcsak főnöke, Fekete Győr András, aki egyszer sem határolódott el bíró Lászlótól és Gyöngyösi Mártontól, mai posztjában azonban fennhangú fenyegette meg a jobboldalt. Szégyen! és gyalázat. 2020. november 30-a, 14 óra 39 perc. Csuha Ildikó nem meneszti a kormány Demeter Szilárdot. Varga Mihály azt mondta, elismeri a hibáját. Elismerte a hibáját. Menna, greize, kinder,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 mint fogalmazott Varga Mihály, a baloldal kettős mércével mér, mert amikor baloldali politikus egy polgármester nyilatkozott pozitívan Hitlerről, hogy megérdemelte az évemberre címet, akkor nem követelték a lemondását, és mintha Bíró László esetében is a kettős mérce működött volna, mondta Varga Mihály. Így Csóha Jövdékó cikkében tegnap atv.hu, november 30-a 14 óra 39 perc. begann ein unfassbares, entsetzliches Schauspiel. Sechs Männer mussten nackt im Kreis rennen und SS-Offiziere hetzten auf menschendressierte Doggen auf sie. Die geschwächten Männer stolperten, fielen und rafften sich wieder auf, während ihnen von den Hunden schreckliche Wunden zugefügt wurden. Ein Mann wurde am schwersten zugerichtet. Von seinen Armen hingen zerfetzte Muskeln und Sehnen. Blut überströmt, konnte er sich kaum aufrecht halten. Einem anderen hatten Bisse der Hunde die Geschlechtsteile zerrissen. Plötzlich Schüsse. Ein Handwagen zugedeckt mit Papiersäcken. Eine blutige Hand, die seitlich herabhing. Das war das Letzte, was wir von ihnen sahen. Steinbruch, in dem wir arbeiteten, wurden viele hunderte Häftlinge hinuntergeworfen. Sie zerschellten am Fuße der Wand. Oft stürzten sich auch Häftlinge, die die ihnen zugefügten Qualen nicht mehr ertragen konnten, diese Wand hinunter. Die SS nannte diese Verzweifelten mit grausigem Scherz Fallschirmspringer. Drei Männern, die vor Hunger erschöpft waren, schrie ein SS-Offizier zu, indem er auf die Leichen von zerschmetterten Häftlingen deutete. Da habt ihr Fleisch genug. Fresst! Magyarországon az 1944. évi XY számú a zsidók megkülönböztető jelzéséről szóló kormányrendelet írta elő a sárga csillag viselését a zsidók számára 1944. április 5-ei A rendeletet sztójai döme újonnan kinévezett miniszterelnök írta alá. Az előírások szerinti megkülönböztető jelzés mérete legalább 10x10 cm volt, ez egyébként a szüleintől való örökség, kanári sárga színe volt, kicsit megfakult, és hatágú csillagot formázott. A magyarországi csillagon nem állt felirat, nincs rajta felirat. A csillagot a felső ruha bal részére kellett, könnyen, el nem távolítható módon felvarni. Szíves elnézést, hogy nem vartam föl. Nincs kettős mérce. Vannak sérelmek, amelyeket meg lehet torolni és lehet tűrni. Mindaz, ami Bíró László képviselőjelöltségre való emelését illeti, semmilyen, mondom, semmilyen módon nem magyarázza azt, ahogy Varga Mihály Demeter Szilárdot védte. Semmilyen mértékben. Ez nem kettős mérce. Ez nettó politikai, haszonszerző ostobaság, amelyet a Kejfe Jancsi egy tízes skálán tízesre utasít vissza és felháborodik. Nem teatralitás a sábezdekli a fejemen, nem teatralitás a szüleimtől örökölt sárga csillag. Miniszterelnök úr, zéro tolerancia. Hogy mit jelent a zéro tolerancia, azt önnek tudnia kéne. Az Oregon szombaton jelent meg Demeter Szilárd írása. Ma December 20-a, ma 2020. december 1-e, van Vasárnap, hétfő és még egy fél nap. A zéro tolerancia, miniszterelnök úr, nem két és fél nap. Demeter Szilárd, Soros. Origo, 2020. november 28-án, 11 óra 16 perckor. Ráadásul nem is délután hatkor, hanem nagyjából három napja. Elég sok olyan alkotót vagy értelmiségét látok, aki kifelé megy az életéből, az életből. Elnézést, ha időnként rosszul olvasok, de a felháborodásom az tulajdonképpen akár abban is megakadályozza, ná, hogy olvasni tudjak. Dadogok. Elég sok olyan alkotót vagy értelmiségét látok, aki kifelé megy az életből, és visszatekintve az életművére azt érzékeli, hogy könnyűnek találtatik, halála után két perccel még az életrajzíró is elfelejtik. Valóban megértem az ilyen frusztrációit, írja Demeter Szilárd Soros című írásában. Rosszul választottak, és most szembesülnek a következményekkel. Mindenki a saját életét éli, de ami fontosabb, ahogyan a filozófusok megmondták, mindenki a saját halálát hallja. Biztonságban szóval egy kérdés maradt, mi lesz Soros Györgyel, ha már ő nem lesz? Írni tehetségtelen, gondolatrendszeres zavaros és inkonszisztens. Van annyira okos, hogy belássa, nem zseni, ez lehet a legnagyobb fájdalma. Soros György saját halála kapujában önön szobrát faragja, tudata van. Küldetése Soros György, az új messiás. Csak hogy hiányzik mögül a transzcendencia. Soros György istene, Soros György, aki Soros György képében leszállott közénk. Egy világméretű saktáblán tologatja a bábokat, és mivel pénzügyi sikerének a titka az, hogy tisztességtel játszott, ezért a világ megváltásban is folyamatosan a szájézet szerint változtatja a játékszabályokat. Ő a játékmester, a bíró, a csatár, és ő számolja a gólokat is. A világtörténelben láttuk már ilyet. Akinek elég pénz és hatalom adatot, abból diktátor lett, akinek nem, az diktátor szolgáló lánya, és kivétel nélkül mindegyik hullahegyeken akart felkapaszkodni az örökké valóság trónjáig. Az a helyzet, hogy Soros trónjához most rajtunk keresztül vezet az út, Európa Soros György gázkamrája, a multikulturális nyitott társadalom kapszulájából árad a mérgező gáz, ami az európai életformára halálos, mi európai nemzetek pedig arra vagyunk ítélve, hogy egymást eltaposva, egymásra másra próbáljunk utolsó kort levegőért küzdeni. A liberáriák most a lengyeleket és a magyarokat akarják kizáratni abból a politikai közösségből, aminek tagjaiként még vannak jogaink. Mi vagyunk az új zsidók. Mindegy, hogy nyitott társadalomnak, vagy jogállamiságnak, vagy szolidaritásnak hívják-e a verbális furkosbotokat, mind a jogfosztás eszközeiként szolgálnak. Amikor kétsébe vonják a magyar választópolgárok akaratát, képességét arra vonatkozóan, hogy megválaszták, hogyan akarnak élni, kit akarnak hatalmon látni, akkor tulajdonképpen azt mondják rólunk, hogy nagy az orrunk, bütösek vagyunk és tetvesek. Alacsonyabb rendű lényeknek tartanak, higgyétek el, gyakorlatilag ezt gondolják az egész körép kelet európáról minden k-európai nemzetről. Az egyébként klasszikus felsőrendű gyarmatosító magatartást egy ködös utópiával fejelik meg, mert nyugaton se jobb a helyzet, a liberáriáknak is megvan a maguk harca, a másság ájult kultusza azt célozza, hogy ne lehessél önmagad, hogy ne lehess önmagad. Célkereszbe fognak bárkit, akit nem tudnak multikulturális embernek faragni, jobban hangzik, mint az Übermensch, de lényegét tekintve ugyanaz. Soros György a liberális führer. A liberária hadserege pedig szolgaibb módon isteníti, mint Anna Hitlert a sajátjai. Semmit nem tanultak a XX. századból, írta Demeter Szilárd, a Petéfi Irodalmi Múzeum vezetője. Biztos kormány. Írása szégyen és gyalázat, hogy lehozta az origó szégyen és gyalázat. Engem Tamás Gáspár Miklós értesített az írás létéről, arra a Civil Apályán, Civil műsoromban, ha részletesen nem is, de kitértem. November 28-a este 8 óra után, 11 perccel, Európás Soros György gázkamrájának hívni vállalhatatlan minden jó érzésű ember számára, Mazsikis. Európát gázkamrának minősíteni izlésteren 75 évvel Auschwitz után egy állami intézmény vezetőjétől pedig megbocsájthatatlan. Auschwitzban több mint 430 ezer honfitársunkat gázosították el, aki ezt aktuál politikai vita kapcsán akár csak áttételesen is relativizálja az érzéketlen a 20. századi magyar történelem és a honi zsidóság fájdalmai iránt. uns danach in den 2020. november 29. vasárnap 9 óra 39 perc reggel Köves Lomó az Emik Magyar Zsidó Szövetség vezető a nyilatkozatot adott ki, Demeter Szilárd publicisztikájára válaszul. Demeter Szilárd eszmefutatása ízléstelen és méltatlan lehet, Soros György politikai aktivitásával és üzleti tevékenységével egyet nem érteni és vitatkozni, de személyét Hitlerhez és tevékenységét a gázkamrákhoz hasonlítani nehezen tekinthető többnek, otromba provokációnál. A fennálló világrend érvényes konzervatív kritikáját adni nem csak lehetséges, de szükséges is. Konzervatívnak lenni azonban egyebek mellett annyit is tesz, hogy pontosan tisztában vagyunk azokkal a nyelvi keretekkel, melynek határait nem lépjük át, nem mossuk el. Nem vulgarizáljuk azt, amit nem lehet vulgarizálni. Így Köves Lomó 2020. november 29-én vasárnap 9 óra 39 perckor. November 29. vasárnap, 12 óra 31 perc. Demeter Szilárd visszavonta a nagyvitát kiváltó írását. Magyar Nemzet. Közleményt adott ki a nagyvitát kavar cikke kapcsán a Petőfirodalmi Múzeum vezetője, független attól, hogy mit gondolok az igazamról, és független attól, hogy az alaptörvény által garantált vélemény és szólásszabadságot, ahogy eddig is ezután is védeni fogom, a soros, az második óbetű zárójelben végig, című publicisztikámat ezennel visszavonom. A Facebook egy kertészimre idézett miatt letiltott három napra, onnan nem tudom törölni a posztot, tehát a Facebook oldalamat törlöm, írta Demeter Szilárd. A főigazgató így folytatta, abban igazat adok az engem kritizálóknak, hogy náciznim a relativizálás és a náci párhuzam akaratlanul is sértheti az áldozatok emlékét. A közeljövőben ehhez tartom magam, olvasható Demeter Szilárd közleményében. Hol itt a bocsánatkérés? Zéró tolerancia, miniszterelnök úr! Zero tolerancia! Ha a zero toleranciából kivonjuk Bíró Lászlót, László Imrét és a többi hülyét, attól megmarad a zéró tolerancia. Zéró tolerancia, miniszterelnök úr! Zero tolerancia! Demeter Szilárdnak mennie kell. Minden állami tisztségéből. hogy a liberális sajtó, amelyhez sose soroltam magam, vagy ha igen, akkor most onnan látványosan kilépek, mit kezd az esettel, és hogy mit kezdenek liberális vagy ellenzéki politikusok mindazzal a szörnyűséggel, amit az origó révén Demeter Szilárd tett, mindez nem mentség Demeter szilárnak, csak a politikai ostobaságot mutatja, amely jobb és bololdalon oldalon egyaránt felelhető így a sajtóban is. Nincs magyarázat arra, hogy a 24.hu tegnap, November 30-án 10 óra 50 perckor egy olyan interjút ad le Helyszler Andrással a mazsihisz elnökével, biztos, hogy Orbán Viktort félre címmel, melynek a végére bebigyeztik még azt, hogy mit gondol helyszre András Demeter Szilárd megnyilvánulásáról. Kicsi a valószínűsége hogy az eltelt 36 órában született volna a cikk, de ha igen, akkor azt követően, hogy a mazsihiszt megírt a közleményét, nem közlünk interjút, vagy párhuzamos interjút közlünk Demeter Szilárddal és a mazsihiszt elnökével, így ez ebben a formában nettó stobaság. Spirt József. Az egyik legfontosabb tétel a mazsihisz vezetése számára, hogy a szervezetet távol kell tartani a pártpolitikától, állítja a hitköség elnöke. Helyszlán András az elmúlt hónapokban mégis szinte naponta kapott gyomrosokat a kormány sajtótól. Az elnök szerint egy kisebb csoport akarta elfoglalni a fontosabb pozíciókat, amelynek tagjai azt gondolják, akkor jár jól a hitkösség, ha közelebb pozícionálják a kormányhoz. Az ellentéteknek is van azonban egy határa, Demeter Szilárd publicisztikája egy oldalra sorolta a zsidó szervezeteket hogy miket sorolt egy oldalra. Spirk Józsefnek jobban, a 24hu kevésbé, de elment az esze. Ha XY és én tiltakozunk, az még nem köt össze bennünket. Helyszler András pedig azt követően, hogy a mazsihiszt tiltakozott egy erőtlen interjúban az alábbi mondatokat nem mondja. Mindegy, mit gondolunk aktuál politikai kérdésekről, ha egy kormányhivatalnok holokauszt relativizálását érzékeljük, akkor azt azonosan ítéljük meg, független attól, hogyan viszonyulunk a világ dolgaihoz. Ennél talán fontosabb, hogy a történtek a társadalom különböző csoportjaiban is kiverték a biztosítékot, Demeter Szilárd nem vert ki biztosítékot Helyszler úr. Önnek ellopják a karóráját. Az lehet, hogy önnél kiveri a biztosítékot. Demeter szilárd írása nem biztosíték kiverés. Aba, Madua afakhadlo ucér otthánu. Madua afakhadlo somé otthánu. Én vanú tikva. Én vanú tikva. Én vanú Ennél talán fontosabb, hogy a történtek a társadalom különböző csoportjaiban is kiverték a biztosítékot, ami némi optimizmusra ad okot. Ostobaság követ ostobaságot. Mire ad némi optimizmusra okot? Mi? A normalitás? Axiómaként kezeljük az antiszemitizmus elleni fellépésben, vagy mint most a holokauszt relativizálásával szemben nekünk leginkább katalizáló szerepünk van. Ha az ember felháborodik, kedves Heiszler, nem beszél így, nem katalizál, felháborodik, azt arra üt, azt mondja, nem, nem, soha! Az volna egészséges, ha a szélsőséges jelenségekkel szemben a józan többség emelné fel a szavát. Mert valójában nem Demeter utróba a provokáció az elgondolkodtató, hanem annak a társadalmi konszenzusnak a hiánya. amelynek meg kellett volna akadályozni, hogy ilyen cinikus, romboló gondolatok megjelehessenek. Egy ilyen cikket nem csak megír valaki, hanem egy szerkesztő, egy főszerkesztő átengedik, nem törődve kiemelt társadalmi felelősségükkel. Minden esetre a holokausztot relativizáló véleménycikk visszavonásával szerintem nincs lezárva az ügy, a hivatalos állásfoglalások árulkodóak lesznek. Ha az ember egyszer kiad egy ázt, kedves Heisler, utána nem jön elő Bubival, még akkor sem, ha a 24.hu Spirki József ált Hát, hogy aztán V. Naszai Márta polgármester ostobaságáról, ne is említsünk, meg ne említsem, hányszor mondják azt balliberális orgánumok, hogy az Európai Unió nem Magyarországot kritizálja, nem Magyarországot akarja büntetni, hanem a kormányt. És akkor V. Naszályi Márta első kerületi polgármester, Borniért hülyeségében az alábbiakat teszi közzé. Felbontja a budavári önkormányzat a szerződést a Pimmel Demeter szilárd miatt. Demeter szilárd, a Pető Irodalmi Múzeum igazgatója péntegen olyan írás jelentetett meg, amelyben Európály Soros György gázkamrájának nevezte, bár Demeter visszataszító írását főnök nyomására azóta tessék visszavonta, azonban a budavári önkormányzat elfogadhatatlannak tartja, hogy egy olyan ember vezette intézménnyel legyen szerződése, aki népirtás tagadva relativizál. Kedves naszái márta! Bontsa fel a szerződését, Demeter Szilárddal, de ne bontsa fel a szerződését a Petőfirodalom Múzeummal. Petőfirodalmi Múzeum dolgozói mennyiben tehetnek vezetőjük bornért hülyeségével, otrombaságával, hazafiatlanságával, rémisztő tettével? Miért a Petőfirodalmi Múzeumot bünteti? Lehetséges, hogy az Unió is a magyarokat, minket, engem büntet, és nem Orbán Viktor és kormányát? A PIM igazgatója ezzel nem csak az áldozatok emlékésért meg, hanem minden jó érzési magyar embert. A szerződés egyébként az önkormányzat új vezetése a korábbi örökölte, évi 1 millió forinttal támogatja a PIM által működtett mesem Tehát Vénaszáj a hülyeségében elmegy odáig, hogy elkezdi részletezni azt, amiről kapcsolatban egy mondatot se lehetett volna szabad mondani, a nem az egymillió forinttal. Miről tehet ez a szerencsétlen mesemúzeum? De tényleg? Az Isten áldja meg, kedves márta. Miért a Mese Múzeumot bünteti? Miért minket büntet, akik a Mese Múzeumban jártunk gyerekeinkkel? A Mese Múzeum épülete ráadásul az önkormányzaté, amelyet eddig ingyen bocsájtott a PIM rendelkezésére a programa szemben Irodalmi Múzeum. A szemben nincs kifogásunk, azonban a budavári önkormányzat addig nem hajlandó a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeumot támogatni, amíg az Demeter Szilárd vezeti. De tényleg... A másik szintén ingyenes használatba adott helyiségben működő kortás irodalmi műhelyt a jövőben az önkormányzat kulturális csapata működteti majd. Nem tudom, hogy Vénaszai Mártennak volt a -e józan zene, hogy Demeter Szilárd tette kapcsán elment, vagy elment egy maradéka, hogy visszajött -e? nem tudom, nem beszéltem eddig vele. A Petőfirodalmi Múzeumot ne büntesse, bennünket ne büntesse. Ha akarja büntesse Demeter Szilárdot, vagy mondja el, hogy mi a véleménye róla, büntetni egyébként nem tudja, de a Petőfirodalmi Múzeumot ne büntesse, mert ha őt bünteti, akkor egyébként az Európai Unió is bennünket büntet meg magyarokat, hogy megválasztottuk Orbán Viktort, a fidesz és a KDMP-t, hogy biztosítottuk a kétharmadot, miközben nem adtunk felhatalmazást arra, hogy az origó ilyen cikket közöljön. Nem adtunk felhatalmazást Varga Mihálynak arra, hogy kimossa a szarból Demeter Szilárdot. Demeter Szilárd múzeumi beosztottai közösen határodnak el a főnöküktől, akik körlevélben magyarázza nekik, hogy nem antiszemiteld, de a liberalizmus olyan veszélyes, mint a nácizmus. Van egy levél, amelyet nem közöl a 444.hu, részleteket közöl belőle. Ha nem veszik rossz néven, itt van nálam én az a folyamán több a petőfirodalmi úzonban dolgozó embert, megkértem arra, hogy névtelenül küldjék el nekem ennek a levélnek a szövegét, de a 444.hu-nak nem volt bátorsága lehozni a teljes szöveget, hanem szemelget belőle egy ilyen szituációban, miután annak igazságtartalmáról nem áll módonban megbizonyosodni, ezért azt nem olvasom fel. Ugyanakkor elmondom, hogy Demeter Szilárdot tegnap többször kerestem, kerestem a Petőfirodal Múzeum volt vezetőjét is, egyikük sem állt rendelkezésemre. Mint kiderült, az egyenes beszédbe azért nem ment el Demeter Szilárd, amiért egyébként akadémikusokat leszámítva más adott esetben egyetemi dolgozók sem tudnak nyilatkozni a Kejfejancsinak, egyet, egyenes beszédnek, az emmi ugyanis nem engedélyezte Demeter Szilárd szereplését. Az évszázad vicc, ha egyáltalán ilyen szituációban van vicc. Minden elismerésem a 44. nak hogy megszerezte a levelet, legközele vagy akár ma, ha van rá mód, közöljék. A Pető Firodalmi Múzeum dolgozói kikötötték, hogy a teljes közleményüket fel kell olvasni, és miután részleteiben nem lehet idézni, ezért ennek most eleget teszek. A Petőfirodalmi Múzeum és tagintézményei, a Kasság Múzeum, a Mese Múzeum, az Országos Színház Történet Múzeum és intézet munkatársaiként elhatárolódunk Demeter Silár nyilatkozatától, annak tartalmától, stílusától, a közététel és a visszavonás módjától, intézményünk a magyar kultúra iránt elkötelezett és nem részese az aktuálpolitikai diskurzusnak. Mivel a múzeum munkában kiemelten fontos a szakmai folytonosság, csak évek, évtizedek alatt lehet szerteni arra a tudásra, amely a gyűjtemény szakszerű megőrzéséhez, feldolgozásához és bemutatásához kell ezért mi a helyünkön maradunk és végezzük feladatunkat. Ugyanakkor intézményeink tekintéje szakmai hitelessége a munkatársak morális tartása miatt nyilvánosan is hangot kell adnunk véleményünknek, és hosszú felsorolás. Mint a viccben, most itt tartunk. 061-877-0877 Ha teatrális voltam, hát teatrális voltam. Talán volt rá okom. Elnézést az olvasás hibákért, elnézést a beszédemben való dadogásért. Fel vagyok háborodva. Egy ember a szüleitől örökölt sárga csillagot egy évben nem lehet, hogy felvegye kétszer. 061-877, 06 -877. Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, aber durch einen glücklichen Umstand kann ich dir diesen Brief schicken. Unser Sein und Nichtsein hängt vom Schicksal ab. Wir sehen stündlich dem Tod ins Angesicht. Wenn ihr uns nicht helft, werden wir hier elend verrecken oder verhungern. Wir sind unter Kannibalen und Sadisten. Vielleicht ist es unser letzter Gedankenaustausch. Denn wir sind hier von Maschinengewehren und mit Starkstrom geladenen Drähten bewacht. Es liegt alles in euren Händen. Darum flehen wir um Hilfe und Rettung. Nun mit Gott. Tesche. Hallo. muss Ich küsse den Kindergöttin. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én mozdulatlanul hallgattam ezt az egészet végig, és nem tudom, hogy, hogy, hogy melyik oldal gyűlöljem jobban. Ez a legjobb bajom. Egyébként meg egy technikai kérdést szeretnék feltenni. Technikai kérdést? Most nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok, Újpestről. És továbbra is, János, olyan világban szeretnék élni, és szeretném, hogyha a fiaim is esetleg ezt megélnék, hogy nem mindent, és kizárólag a zsidóságtól való közel, illetve távolállás határozza meg az emberek életét. Eszembe nem jutott, de kétszer is gondolja meg, hogy mit beszél a szüleim emléke kapcsán. Apám tudta volna mondani latinul, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Van egy határ, kedves Nagy Attila, kedves törölve. Ezt most ön durván átlépte. Ha végighallgatta a szövegemet, ez nem a zsidókról szól. Ha ön ebből ennyit értett, és itt gondolják meg, hogy milyen lenne, ha én egyébként elfogadnám Gaudi Nagy Tamás segítségét, aki Nagy Attila testvére, azon bizonyos hallgatók mocskolódó telefonjai kapcsán, és nem fejezem be. Miközben nagyra értékelem, Gaudi Nagy Tamás gesztusát. De ezek hogy összeegyeztethetők? Van-e egyenes út Bíró László és Gaudi Nagy Tamás között? Miközben önök megszavazták, hogy nyugodtan fogadjam el Gaudi Nagy Tamás segítséget. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Maximálisan egyetértek önnel, amit ma elmondott, csak egyetlen egyet fűznék hozzá, hogy Gyöngyösi Márton ma európai parlamenti képviselő. Ez hogy lehet? Jó reggelt. Jó reggelt. J Jó reggelt kívánok, fia úr. Hát én, én is teljesen fel vagyok háborodva, és teljesen van mindenben, amit mondott. Jó reggelt. Jó reggelt. Ugye ez a fős Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Egyszer nem tudok szóhoz jutni. Ez az ember megint bekapcsolódik ebben a beszélgetésbe olyan apáli módon, mint ahogy föl nem fogva ahhoz, hogy miről volt szó előtte. Én nem vagyok származású, de az, hogy ebben az országban egy ilyen cikk megszülethet, hogy egy ilyen megjelenhet, és hogy azonnal nem történik erre a reakció, azt én elkeserítének, és szóval no, megtartam. Történik reakció. Elmondják, hogy egyébként, ha kivonjuk Demeter Szilárd Soros című cikkéből mindazt, amit az ellenzék elkövetett, akkor gyakorlatilag nullát kapunk. De ez mondta, a matematikai művelet létezhetne. De ez össze nem vonható. Nem. De ezt Varga Mihály nem tudja. Jó reggat. Jó reggelt kívánok, fiatal úr, én teljesen le vagyok vasárnap óta döbbenve ezen a cikken, és azt szeretném megkérdezni, hogy ennek van arra tippje, hogy ezt az embert miért védik be? Jó reggel kívánok! Mara is meg köszön, jó reggelt! Megrázó volt az összefogalód, és köszönöm, minden szabaddal együtt Sajnos addig, amíg ilyen betelefonálók lesznek, addig még nagyon sok a tenni vannak. Hogy von unserem schweren Schicksal wissen nem können Sie hogy so ruhig diesen Geburtstag feiern, während sich in hogy nem tudjuk megérteni, hogy Ez olyan levezett Ki hogy fel tudjam hívni Németh Addig Addigra leveszem a sábezteklémet, és leveszem a szüleimtől örökölt sárga csillagot is. Szégyen. Szígyen és gyalázat. Én nem követhetem meg a jobb azokért, a tettekért, amiket az ellenzék tesz. Én nem pártolhatom azt, mindazt, ami sérelem volt és van a jobb oldalon. Akkor józanul kettős mércéről beszéljenek egy olyan szituációban, ahol gyász van, és a miniszterelnöket idézve zéró toleranció. Zéró tolerancia és kettős mérce egy lapon nem fér meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Zsigas vagyok. Nagyon megrázó volt a ma reggel, és retteltesen sajnálom az indokokat és a körülményeket. Ugyanakkor köszönöm, hogy felolvasta a Demeter Sziláciéle cikket, mert már ugye nem elérhető sehol. És őszintén, őszintén remélem, hogy vagy saját maga lemond a fenébe, vagy pedig kirúgják. És nagyon szégyellem, hogy Varga Mihály, aki még két napig a főnökön, ezt mondta, amit mondott. És nagyon, nagyon sajnálom, hogy így kell most magát látom, és össze van tölve látom. Hát nem vagyok és... sajtókban. Sírni nem fogok, mert nem akarok ennyire teatrális lenni, mert még nem hinnék el a végén, hogy azért sírok, mert fel vagyok háborodva, mert el vagyok keseredve, mert szomorú vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy összeszedjem magam, további telefonokat nem fogadok. Köszönöm eddigi aktivitásukat, beleértve a dadogó is. still. Jó reggelt Nem könnyű most műsort készíteni, mert az elmúlt több mint háromnegyed órában részint felolvasással, részint zenével, részint egyéni megnyilvánulással előásva a szüleim rám hagyományozott sárga csillagját, amit ebben az évben másodszor vettem föl. Először, amikor a karácsony sikerült a lerombolt lánchíd mellé kopírozni. Szóval én meg vagyok rendülve, és ha azt kérdezed, hogy mitől vagyok megrendülve, hát akkor tudok rá válaszolni, a hazám miatt vagyok megrendülve. Ahogy a szülei mondanák, úgy on general. Igen, hát a, vagy ez egy van ország, ahol a megrendülés az, hogy mondjam, háziasítható, és nyugodtan át lehet élni folyamatosan egy ilyen feliden duruzsoló megrendülése, aminek nyilván időnként vannak ilyen típusú csúcspontjai, amit most gondolom, hogy miért kell átélned, ez nyilván a Demeter Szilárd féle, hát nem is tudom, minek nevezzem. Ja, persze igen. azért nem. Az a reakció. Amelyben Varga Mihály azt mondja, hogy de hát bíró László, de hát ez, meg de hát az, mint mintha egyébként lehetne sérelmeket egybevetni, mintha azokat ha kivonnánk egymásból, akkor megkapnánk a kettős mércét, mintha egyébként a pistike visszarugott esete lenne, mintha az első kereti polgármester azt hinné, hogyha fölbontja a petőfirodalmi múzeummal a szerződését, akkor nem ugyanazt az ostobaságot követi el, mint amikor egyébként az Unió kapcsán abval érvelnek, és szerintem joggal, hogy az Unió nem Magyarországot bünteti, hanem Magyarország kormányát. Erre fogja magát Vénaszái Márta, és megbünteti a Petőfi Irodalmi Múzeumot, mint intézményt a vezetője miatt. Ezt a nettó ostobaságot, amit közben nem utasít vissza az a politikai közösség, aminek a tagja V. Márta, engem azért ejt kétségbe, mert mint a birkózásnál, vagy nem tudom, melyik sportákban van, én kettős leléptetéssel élnék, és aztán ott állnék az üres Tatami előtt, hogy valami új versenyzőt kérek, mert én nem kérem egyiket sem. Se, és felhívom szíves figyelmét Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki annak idén zéró toleranciáról beszélt, hogy zéró tolerancia és kettős mérce nem fér meg egy lapon. Igen. Igen. Igen. Ezek kizárják egymást. Hát természetesen. Hát itt vagyunk, ahol a part szakad. November 19 ik a fővárosi törvényszék megállapította, hogy a Színház és Filmvészeti Egyetem oktatóinak a jogszerű. Itt van egy Eh, hosszabb írás, amely aztán eh, tartalmaz hét pontot, még mielőtt a tefényképedet is közreadná, amelyben felszólítják a fenntartót és a munkáltatót, hogy állítsa vissza az oktatók. Elektronikus oktatási fenntartó állítsa vissza, fenntartó garantálja, fenntartó garantálja, fenntartó garantálja, garantálja, mm -hmm. garantálja. Mi a helyzet a sztrájkban? Hát a kell az a helyzet, hogy a fenntartó továbbra se tárgyal, most a, azt állítja, hogy nincs oka a tárgyalása, hiszen ez nem egy jogerős ítélet, ugyanis megtámadták a most újra elsőfokú végzést, ugye nem akarnék belemenni ennek a bonyolult fordulataiba, hát hogy ezt persze lehet állítani, de azt gondolni, hogy a másodfok most, amikor megint össze kell, hogy üljön, akkor ugyanazokban a kérdésekben majd ellenkezően fog dönteni saját magával szembe menve, azt elég nehéz elképzelni, tehát itt egy teljesen nyilvánvaló időhúzásról van szó. Tehát nem ülnek le tárgyalni, a strájktörvény talán már beszéltünk róla, abban az értelemben nevetséges, hogy ugyan előírja mindkét fél számára a tárgyalás, de nem szankcionálja, hogyha valamelyik fél ezen nem vesz részt, tehát ugye nem bonyolult kitalálni, hogy melyik fél nem szokott részt venni egy trájtárgyaláson. Úgyhogy most ez történik, egyébként még mindig, hogy mondjam, van némi laufa történetben annyiban, hogyha a másodfok is megint jogszerűnek találja, akkor még mindig lehet a kúriához fordulni rendkívüli esetben, és hogy mi a rendkívüli eset Magyarországon, az ugye látszik, hogy mi múlik. Tehát akkor még 45 napig lehet ezt húzogatni, hát értelme, a semmi nincs, de hát ebben a játszmában vagyunk az elejétől kezdve. Sajnos... Uh... Amikor veled beszélgettek mással vagy magammal, nem tudom azokat az ostobaságokat ö, nem szóvá tenni, amelyek gyengítik azt a beszélgetést, amit folytatunk. Mert miközben a HVG beszámol fontos eseményekről, és nem óhajtom, hogy kommentáld, de ha akarod, megteheted, végül is, amikor kiderül, hogy... Sára Balázs filmes és tévé Operatört, most nagyjából november 20-a környékén járunk, most tetszik, hogy esélye van. Tehát Sára Ballás filmes és tévé rendezőt, nevezte ki a Színház és Egyetem Film és Média Intézetének megbízott vezetőjél az új kuratórium, hogy az iránt érdeklődjek a HVG-nél, konkrétan Kovács Bálintnál, aki az Indexből szerződött a HVG-hez, hogy ennek a hírnek mi köze van ahhoz, hogy Sára Sándor és Mór Marianna fia Sára Balás kinevezéséről a Film és Média Intézet az egyetem oktatói csak egy neki küldött levél aláírásából értesültek, és hogy akaratlan apák és anyák fiúk és fiúk kontextusba helyezze felháborító és ostoba módon a cikk ezt a kinevezést, arra én nem találok magyarázatot, illetve csak azt találom magyarázatul, hogy a HVG de Kovács Bálint mindenképpen fertőzött. Sára hát Sándor nem. és Mór Marianna nem tehetnek arról, amit a fiúk tett. Hát persze, hogy nem természetesen. Ugye ez is valami a magyar közbeszéd része volt, emléksz, vagy jó ideje, emlékszünk még az apák és fiúk, hírhet rá, és nyilván van, igazad van abban, hogy tök mindegy, melyik oldal csinálja ugyanezt, hát meglehetősen problematikus. Uh, az biztos, tehát hogy ez nyilván, nyilván teljesen fölösleges ide rángatni a szülőket, akiket uh, mélyen tiszteltem uh, egész munkásauk alatt. Én is többek között, mint nagyon sokan. Ez a Sőn, Sára hát ugye Balázs magán magán, Meg igen. is van fejelve a cikk végén. Sára balására, Sándor kétszeres kosut és Balázs Bíla díjas filmrendezés, Mór a kósot és kétszeres Jászai Mari díjas színésznő fia. Mint hogyha egyébként ez bármin is változtatna, hozzátenne, vagy levonna abból, hogy Sára Balás fogta magát és elvállalta azt, amit elvállalt, Hozzátéve, hogy Bodolai géza kik a szülei, azok úgy látszik, hogy ez nem érintette meg a HVG-t, mert e, itt ilyen kommentár nincs. E, Bodolai Géza minden esetre azt mondta, a helyzetet szerencsére nem nekem kell pacifikálni, ugye, e, annak kapcsán, hogy miért is vállalta el azt, hogy e, a színházművészeti intézetet ő vezeti. Ezek mind ideiglenes kinevezések? Mert ugye Sára Balázsnál volt ideiglenes, és azt hiszem, Igen. hogy Bodolai Géza is egy évre kapott megbízatást. Igen, ennek az az oka, hogy nincs jog, nem volt jog kinevezni őket. Tehát ugye őket pályázat alapján kellene kinevezni, ami egészen vicces. kuratórium által megfogalmazott SMS-ünkben például azon, hogy nemzetközi pályázatot kellene kiírni az osztályvezető tanárok kinevezésekor, Valószínűleg azért, mert amikor összeeszkábálták a mi sms akkor ezt a részt a MOME SMS-éből hát valahogy ott, ott odarakták, vagy ott maradt. Ugye ez azért eléggé érdekes rész. Tehát, hogyha egy nemzetközi pályázat alapján kéne kinevezni, akkor egy intézetvezető, hát nem is tudom, intergalaktikus pályázatot kéne kírni. Tehát, és miután ezt pontosan tudják, hogy az összes kinevezés törvénysértő, ezért mindenhol ez az mb ugye szerepel, ami azért vicces, mert az emberek oltatlan volt légy Géza iskola táronya, jut eszébe, de az MB nem pont a megbízottat jelenti. A helyzete szerencsére nem nekem kell pacifikálni, hanem a békétleneknek egymással az én feladatom ugyanaz lesz, mint kiváló elődeimé az egykori színházi tanszak a bolonyai rendszer óta intézet megszervezése és vezetése, mondta Bodolai Géza valamikor november 26-án. Most azt kérdezem tőled, ugorva egyet az időben túlságosan sokat, nem két napot, az SZFE tanári karának tájékoztatója a felvételizőknek az SZFE 2021-22-es tanévének szakindításáról, és itt ugye színházművész, prózai szakirány, színház dramaturg egyebek az SZFE új vezetés által ezen felül meghirdetett képzések. Szóval az hogyan van, hogy az SZFE meghirdett különböző tehát ugye mikor kell jelentkezni a Színház és Egyetem következő évfolyamára, hogy az ember felvételt nyerjen? Hát valamikor tavasszal, és az a helyzet, hogy ez egy deklaratív lista, ugye azt próbáltuk jelezni, hogy milyen lenne az egyetem, ha olyan lenne, amilyen normális korában volt. Tudván azt nyilvánvalóan, hogy az új vezetőség természetesen magának vindikálja majd a szakindításokat. Ugye ebben az a, az a különös, hogy a felvételi tájékoztató szerint nem kell, hogy megnevezzen osztályvezető tanárokat. Tehát, hogy aki majd ott fogja olvasni szokásos módon, ezeket a, az induló osztályokat, az nem fogja tudni, hogy pontosan kihez jelentkezik, ugye eddig azért annyiban lehetett ezt tudni, hogyha valaki nagyon akarta, akkor megtudhatta, most viszont nincs erről szó. Tehát, hogy, hogy valójában milyen osztályok fognak indulni, egyáltalán milyen, milyen fél év fog indulni, ugye ez továbbra is erősen vitatott, hiszen, mint tudjuk, a Egyfajta ideiglenes külső helyszínről van szó, ahol majd elindul az oktatás, és sikerült egy Lex eszefét, és ugye az élet alatt összeeszkábálni. Jó, akkor majd akkor beszéljünk. Német Gábor Jó. beszélget velem, vagy én beszélgetek német Gáborral. Ugye ez azért is tűnt fel, hiszen Enyedi Ildik ugye bejelentette, hogy ő nem tanít, ebben a névsorban pedig ott van. Igen, mert, a, mert a, ennek a népsornak van egy melléklete, amely azt tartalmazza, hogy mindezen ajánlatok természetesen arra az esetre szólnak, hogyha a szenátus visszakapja a jogköreit, és visszakerül az egyetem, abban az autonómia helyzet helyzetben, volt. Tehát, hogy ezzel még hozzá december 20-áig, ha jól emlékszem. Tehát ez egy kvázi te egyértelmű, Feltétel. Tehát ezek, ezek a nevek akkor tekinthetők érvényes névnek, hogyha ez megtörténik december 20-ig. Hát nem, nem nagyon tartom ezt valószínűnek, hiszen minden azóta ö, tapasztaltó gesztus az ellenkező irányba mutat. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni, mennyiben élsz te, és most konkrétan téged kérdezlek, nem az egyetemet, de hát az egyetem kapcsán mégis a téged. Mennyire élsz te, mennyiben érzed azt, hogy te egy párhuzamos valóságban élsz? A szónak abban az értelmében, hogy az a jogi szabályozást, amit kitalálnak, azért az egyre hegyesebb szöget ír be azzal a vonalal, amit uh -huh. te képviselsz. Hát illetve hát, amelyen te jársz. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a a párhuzamos valóság kifejezés az egyszerre pontos és pontatlan abban a tekintetben, hogy igazából itt nincs ebben egyenlőség, ugye egy valóság az, van, valóság értelmezések vannak. Is ott ott is lehet. Ott, ott egy nagyon erős Ode hatalmi A valóság diskurzot. értelmezésében ugye ezek nagyon Igen. jelentősen eltérnek egymást. Természetesen, tehát ez egy, egyre durvább konfliktus ami nyilván nem fog így maradni, tehát hogy, hogy, hogy ez a feszültség egyszer el fog érni azt a pontot, amikor valamilyen módon vége lesz ennek a történetnek, mert, mert nyilván van ugye legkésőbb akkor, amikor februárban majd el kell dönteni, hogy, hogy ki az, aki átmegy egy, egy általuk meghatározott helyszínre, miközben a, amennyiben februárban már nincsen zárlat az egyetemeken, tehát kontaktórákat lehet tartani, semmiféle ok nincs arra, hogy ne a régi helyünkön tartsuk, azon kívül, hogy valaki úgy döntöttek, hogy ott nem tarthatjuk. Ugye ezek az SZFE tulajdonai, azok az épületek pedig, amikről plegyka szinten szó van, egyáltalán nem tulajdonai az szfe Tehát itt előbb-utóbb robbanás lesz, én azt gondolom, hiszen legkésőbb februárban döntést kell hozni. Ugye itt... Amennyiben ez van, tehát nyilván az online tanítás uh, valamiért uh, tovább folyik, akkor ez még elodászható, bár akkor is nehezen. Mert akkor, bocsánat, csak még annyit teszek hozzá, mert akkor is éles az a kérdés, hogy most akkor ez egy érvényes férje volt-e, avagy nem? Ugye a népség és katonaságnak a Színház filmészeti Egyetem esetében két része van. Egyrészt a tanárok, másrészt a diákok, és ha az ember most azt kérdeznék tőlem, azt a baromságot, hogy melyik a fontosabb, akkor azért lelkem mélyen valószínűleg azt mondanám éppen a jövő okán, hogy a diákság. Mi vár rátok így, Czuzámmen? A tekintetben, hogy ki, tehát egész egyszerűen lesz majd nagy valószínűséggel egy dátum, amikor Igen. az a kérdés vetődik fel, átjöttök-e a hídon, uh -huh. és folytatjátok ott, vagy maradtok itt, és akkor meg mi lesz? Csináltok egy másik egyetemet? Csináltok egy szabad egyetemet? Mint a Platon sétálni fogtok egy erdőben és beszélgettek? Hogyan lesz ez? Belélt hogy ennek természetesen jogi vonatkozásai is lesznek, tanulóviszonyt illetően, munkaviszonyt illetően. Hát nyilván az lesz, tehát ami a, ami a legszomorúbb következmény, ami nyilván van látható és sejthető is minden emberi közösség működésében, hogy előbb-utóbb ez az egység meg fog törni. Tehát egyfelől ha leerősítselek meg abban, hogy természetesen az egyetem van a, tehát az hallgatókért és az oktatók vannak a hallgatókért és nem fordítva, és csak a tisztelet hangján mondom, hogy és van egy harmadik embercsoport, ezek pedig a nem oktató üzemeltető okay, munkatársak. Jó, teljesen minden. igazad van, tehát egyszerűen arra, arra gondolok, vagy az a legtermészetesebb prognózis, hogy lesz egy hasadás, lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy nincs esélye máshol megszerezni ezeket a diplomákat, és lesznek olyan oktatók, akik bár nyilván elítélik ezt az egész folyamatot, különben nem lettek volna valamilyen szinten a részesei, de a hallgatóik védelmében vagy érdekében velük fognak tartani, és Jó, ugyanígy van, lesz egy másik ugye tábor, abba, amelyik nem. Igen, hát, hát a hallgatók ez... abban a helyzetben kerülnek, hogyha nem követik az egyetem vezetésének az instrukcióit, akkor nagy valószínűséggel megszűnnek egyetemi hallgatóknak lenni, úgy, hogy ez sose fordult elő velük, őket másokkal felvették őket, mint amikor azt mondták, hogy a párt kiköltözött a nem tudom miből, itt meg az egyetem fogta magát, és egy olyan feltételt szab, az ő egyetemi e, létezésüknek, amivel akkor, amikor felvételiztek és felvételt nyertek, nem kellett számolniuk, és az, amit, okay. amilyen választás elé állítják őket, az meghaladja azt, amiről eredetileg szó volt. Színházat csinál a valóságból. Igen, illetve hát itt tulajdonképpen fölmerülnek újabb jogi problémák, például a hallgatói szerződés megsértéssel Csak nem felügyében. lehet egy egyetemi élet egyfolytában, tehát az, az, az, az nem lehet ez a, az állandóan az izé a bíróságon lenni? Hát tehát. nem, természetesen abszolút nem ez a normális formája. Vannak sokan olyanok, akik többre tartják azt, hogy azoktól tanuljanak, akiktől szerettek volna, mint hogy lesz a végén papírjuk, vagy nem lesz egyébként, de természetesen ez egyébként, ez nem egy megfelelő válasz a, a, a kérdésedre, igen, hát nyilvánvalóan azok, akik nem mennek bele ebbe az alkuba, azok nagyon sok mindent kockáztatnak, viszont másfelől meg, hogy mondjam, a lelki üdvület nem szeretnék kockáztatni, én jó néhány ilyen hallgatót és tanárt is ismerek, ezért, ezért mondom viszonylag maga biztosan, hogy hogy itt, itt előbb-utóbb egy, egy szakadás fog. Lehet két fogni. színművészeti egyetem? Hát, ezt nem tudom, hogy a másikat, ami egyáltalán egyetem lenne, vagy csak vagy csak ok oktatók és hallgatók, valamilyen új szolidaritáson alapuló együttműködése, ugye hát ebben ebbe a grupopjába egyelőre nem mennék bele, mert még nem, nem tartunk. November 26-a. A mai napon hatályban lépő kormányrendelet lehetővé teszi a felsőoktatási intézmények fenntartói számára, hogy rendkívüli helyzetben a tanulmányi félévet az adott intézményben érvényteleníthessék. A Színház és Főművészete Egyetem közössége a rendkívüli helyzet meghatározását értelmezve arra jutott, hogy intézményünkben nem áll fenn sem közegészségügyi, sem közbiztonságjog, sem természeti csapás, amely ellátetleníteni a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítését, ami szembe megy ugye az egyetem kuratóriumának döntésével. Igen, hát ezt hívtam lexesszeszének. Ugye természetesen ez a rendelet, ez nem nevezi meg a mi egyetemünket, de hát viszonylag tiszta, hogy miután a megszületések után nem tudom, kb. négy órával még éjszaka megerősítette a kuratórium, hogy ezek szerint ami ugye, ugye erre állít Tamás és a következőket írja a fentiekre tekintettel, mármint hosszú szöveg, hogy az alapítvány kuratóriuma a saját jogszabályban rögzített céljával ellentétesen jár, amikor az oktatás felfüggesztéséről dönt. A fenntartásban levő felsőoktatási intézmény ezzel súlyosan sérti az egyetemi polgárok jogait, különösen a hallgatók tanulásszabadságához fűződő alkotmányos jogát, valamint az oktatók az fűződő alkotmányos jogát. Ezért a jogszabályban biztosított hatáskörömnél fogva azzal a kezdeményezéssel, Fordulok a Színház és Filmővészeti Alapítvány kuratóriumához, hogy haladéktalan vonja vissza a jogsértő törvényes alapot nélkülöző döntését. Kezdeményezem tovább, hogy a jövőben kizárólag az, az oktatás alaptörvényben és a törvényekben rögzített szabályainak messze menő figyelembevételével hozzon döntést úgy, hogy ezek minden esetben az oktatás működését és soha nem megszüntetését célozzák. Budapest 2020. november 27-én üdvözlettel dr. Ári Tamás Lajos. Igen, most azt mondám neked, <coughs> János, hogy. Egy pillanatot térünk vissza a és álljunk meg itt egy, egy lassú percre, és uh, hadd kalapot, vagy álljak vigyázba. Tehát, hogy uh, itt arról van szó, hogy valaki úgy viselkedett, mint egy demokratikus országnak a, egy felelős uh, ombudsmanja volna, és egyszerűen nem törődött azzal a hatalmi kontextussal, amiben megszólalt, és teljesen világosan fogalmazott. Én szerintem ezekben lehet bízni, ilyen pillanatokban. Ez szerintem egy nagyon erős állítás. Természetesen mindannyian nagyon-nagyon örültünk neki. Tehát ez teljesen világosan kimondja, hogy mi a helyzet. Mi kaptunk egy fenntartót, aki nem hogy nem tartja fönn az intézményt, hanem mindent megkeszolja, az el lehet itt lenni, és, és ez a napnál is világosabb. És most valaki, akinek az a dolga, hogy ezt végre megállapítsa, ugye szembe például a magyar rektori konferenciával, és akkor ez még hosszan <coughs> sorolhatnánk, hogy kikkel szemben, ezt megtette egy személyként, Nyilván van a saját karrierét kockáztatva, minden tiszteletem az övé. Mit ér egy kezdeményezés? Hogy mit ér egy kezdeményezés? Hát, hogy azt kezdeményezi? Igen, hát azt majd meglátjuk. Gondolom, hogy miután itt ö, megszűnt a jogállamiság Magyarországon, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Ö, ezért azt gondolom, hogy valószínűleg abban az értelemben, ahogy kellene érnie valamit, nem ér semmit. Mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy ezt megtette. Hol a te helyed ebben az egész történetben? Hát teljesen egyértelmű. Ha most mint egy közösség tagját kérdezel, ö, és gondolom így kérdezett, hát most... Így szok... is, ettől, úgy, úgy kérdezlek, ahogy majd válaszolni fogsz. Aha, hát figyelj, nyilván mint, mindig egész életemben két helyen van. Az egyik, az egy teljesen magányos pozíció gyerekkorom óta, hogy kimászom a dolgok szélére, és onnan nézem, hogy mi van. A széthassa téne másik fele meg a része ennek nyilvánvalóan, ha, ha, mint, ha ezt a részét kérdezed, az, az mindenstől és teljesen egyértelműen az a ellenállóké azoké, akik ezt egy lehetetlen és konszolidálhatatlan és törvénytelen helyzetnek gondolják. A másik felem megnézegeti ezt az egészet, amit egyre szörnyűbbnek talál. Karácsony hetében találkozunk még idén. Mm, jó. <gül> köszönöm szépen. Okay, én is köszönöm. szia. Németh Gáborot hallottak. Ez az öt perc még alkalmatod arra, hogy telefonálják, aztán Némes felhívom Nemes Gábort. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Ma a 2020 e elsője, van a pontos idő egy perc, múlva lesz fél kilenc, ez a kéfejancsi minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők 14 éve aluljáknak nem, felette és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsorra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Jó reggelt. Hajrá, Open Society! Hajrá, nyitott társadalom! Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! Az ismétlést hiányolom elmaradt, vagy máskor van? Mert hogy nem volt ismétlés? Nem volt. Én legalábbis kipattant a szemem 2 óra 45-kor, és végigkísértem. 3 óra 20-kor szokott lenni, és nagyon érdekes volt a Duda, Ászló, meg a Valus András. Szerettem volna még egyszer meghallgatni. 3 óra 20-kor ismétlés? Ideje. Akkor időpont. szokták igen. Lehet, a időpont. Ami ismétlésben fegyez gyarmat, az ismétlésben fegyez gyarmat. E tekintetben nagyjából azonos helyen van a a pályán ismétlésével. Legutóbb valaki azt mondta, akit nem fog néven nevezni, hogy az ismétlések időpontjának megválasztása valójában dicséret, hiszen... A többi műsor kritikája az, hogy olyan időpontokban ismétlik, amelyek által azt mutatják, hogy ezek még igénylik a nézőket, meg a hallgatókat, mert nem elég népszerűek. Úgy látszik, az én népszerűségem, hallgatottságom és nézettségem, az megüti azt a mércét és mértéket, amire szükség van. Vagy sem. 061 0877 először. Jó reggelt kívánok! Ma sem lesz ismétlés, úgyhogy ez valahogy úgy látom nem merik ismételni a dolgokat. M nincs ismétlés? Nincs, ma sem, ma sem írja már. Szia, ja, édesem, azt kérdezik a nézők, hallgatók, hogy mi lett az ismétlés? Hát, hogy nem, tegnap sem volt ismétlés, és nincs is benne állítólag az rendben. Igen, belejött vagy, én azt se tudtam, hogy ez fél ismétlik, ami nem túl barátságos, de hát még akkor is volna, akim... Igen? És Jó, és mikor van egyébként? Tizenegykor. Jó, rendben van. Akkor viszont a hallgató félre tájékoztatott, ami itt a telefonrendszer illeti arról, hogy egyszer beszéljünk, ez így ebben a formában semmilyen változást nem hozott, és a zavaró repülésekről a témáv szél ismeretét lehet majd beszélni, de bennünk tartalak. Azt mondját, hogy van ismétlés este, minkor, arra kérem önöket, hogy lehet tájékoztatni a család Nu egy87hét másodszor Nu hat egy 087 senki többet Jó reggelt lehet! Ugye máskor is ez szokott lenni, ugye tegnap ugye én igyekszem orvosokkal beszélgetni, mert én a hülye azt gondolnám, hogy járvány idején a járványjal kell foglalkozni. Tapasztalom, hogy az országban mi van, ha másért nem azért, mert van egy tévéműsorom, amit nem én szerkeztek, és az megmutatja, hogy mi minden történik ebben az országban, amit egyébként is természetesen követik, de én ezzel együtt valahogy azt gondolom, hogy pandémia idején pandémiával be, ö, foglalkozom, már amennyiben a felső hatóságok lehetővé teszik azt, hogy megszólaljanak emberek, mert tegnap az egyik egyetem dolgozójától egy -e rém történetet hallottam a tekintetben, hogy hogyan nem engedélyzik az ő tevékenységüket, ami számára teljesen felfoghatatlan, mert én valahogy ebben nem tudok belenyugodni, megérteni se tudom, akivel erről beszélhetnék, az meg nem beszélget velem, Uh, és azért időnként azért megüti az ingerkűszöbömet néhány esemény, például Demeter Szilárdnak a, az origón megjelent cikke, tegnap ugye nem lehetett téma, mert orvosprofesszorokkal beszélgettem, de ma egy hosszabb összeállítást közöltem, ennek örvén előástam a Sebezde Ebben az évben másodszor feltűztem a szüleimtől örökölt sárga csillagot, és hát vagy nem dobott fel ez a beszélgetés, amit magammal is néhány hallgatóval, akiknek volt módjukban engem lezsidózni, aminek így, így ezen a fronton is szeretnék köszönetet mondani. És utána nem tudom te, hogy vagy. Tehát ugye van ez a riporteri fordulat, hogy valaki valami szörnyűséget mond, és azt mondja más, és utána elkezd valami vidám dologról beszélni, de a dobostortáról vagy bármi másról. Az élet ezt néha felülírja, de időnként én vagyok annyira lusta, vagy vagyok annyira, annyira elengedem magam, hogy egyszer csak azt mondom, hogy akkor én már nem beszélgetek mással, és akkor fogom magam, és valakit lemondok, aki közben Spanyolországban miért tudná, hogy én mivel foglalkozom, nem érti azt, hogy miért nem hívom fel, hogy nem arról van szó, hogy megfeledkeztem róla, nem arról van szó, hogy a személye lényegtelen, hanem egész egyszerűen elsodornak az események, és ha van miért megkövetnem téged, akkor meg vagy követve. Okay. Mi a helyzet Spanyolországban, a járványügyben? Hát a helyzet súlyos, Rosszabb, de javul. Jobb, mint amikor múltkor beszéltünk? Jobb, jobb. Jobb, mint Magyarországon pillanatnyilag. Miközben ez, ez Európa egyik leg, vagy talán a legtöbbet szenvedett ország. Tehát azért most már a halálesetek már most már napok óta század, az azt hiszem tegnap 42 halott volt, tehát egy a majdnem ötször nagyobb országban. De hát ez azt jelenti, hogy ilyen nagyon ellenmondásos a kép. Először is Spanyolország nem egy ország. Ugye van, van tite a tartomány, most arról nem is beszélve, hogy, hogy övék az egészségügy. Tehát Ugyan elrendelhet a központi kormány vészhelyzetet, meg nem tudom miket csinálhat, de általában az egészségügy és a járványkezelést átadja a tartományoknak, amelyek hát az elég nagyok. Hát itt vagyok Katalóniában, ez 7,5 éve ember, ugye nagyságrendileg Magyarország. Egy másodperc szürelmedet kérem, azt mondta a rádió vezetője, hogy ismétlés, tegnap is volt este 10 arra kérem a hallgató nézőket, hogy nem mondjanak, vagy ha mondanak olyan információt, amit én nem tudok azonnal ellenőrizni, és felülök arra a lóra, amit ők egyébként alámadnak, és alkalmasint kritikát mondok olyan emberekről, akik egyébként végezték normálisan a munkájukat, ezt ne tegyék, elhiszem a hölgy jó jóhiszeműségét, Este tízkor van az ismétlés, ne hozzanak kínos helyzetbe. Mi a helyzet a számokkal, mert ugye miközben te az ország nagyságáról beszélsz, és a halottak számáról, itthon nem győznek arról beszélni, hogy nem bíznak az adatokban, miközben arról beszélnek kormányinfón, hogy senkit nem akadályoznak abban, hogy közzét tegyenek adatokat, miközben én nap, mint nap tapasztalom, hogy nem csak hogy adatokban gátolják a megszólalókat, hanem egyáltalán meg se szólalhatnak, nem, hogy adatot nem közölhetnek, hanem semmit se közölhetnek. Milyen az adatközlés Spanyolországban? Hát mint minden normális országban. Tehát ez itt elképzelhetetlen. Hát, de nem is lehet... Tehát, Ugye az a bizonyos stáb, amelyik, amelyik néha sajti értekezetet tart, ugye volt, amikor minden nap tartott, most is már nem tart minden nap. E, hát az, ott bárki bármit kérdezhetett, és, és kérdeztek is. És hát ugye az információk, hát ez, ez még külön... Mondom azért a, a, ez a... Ez az autonómia rendszer azért ez azt is jelenti, hogy, hogy nem lehet megölni az információt, mert az információkat az autonómiák adják. Tehát magyarán a megyék adják, most akkor magyar nyelve lefordítva az információt, azt, azt összegezi a központ, tehát eleve nem, nem nincs abban a helyzetben, hogy bármit megakadályozzon, mert az autonómia ugye kiadja. És... Azok kiadják, mert, mert különben rájuk borítanák az emberek. Mennyire rendült meg Spanyolország, illetve Katalónia, ahol te érsz attól, ami az elmúlt időben történt, és még most is történik? A megrendült, a szónak abban az értelmében kérdezem, amit ez az egész kiváltott, a megbetegedéstől a munkanélküliségen át a halálig belélt a gyógyulásokat is. Igen, tehát az egészségügyi része az megrendítő volt az első hullám, a, a tavaszi elsősorban és mindenek előtt az, az idősek otthonában. Itt azért sokkal több idősebb otthon van, és az kicsit mást is jelent, mint Magyarországon. Tehát ezek nem elfekvők, ezek, ez, ez, itt, itt rengeteg idős otthon van, amelyek elég jó színvonalon, és, és, és, és komoly életminőséget biztosítanak a, azoknak, akik bent vannak. Na most, ott ugye nagyon aratott a halál, az, azért rengeteg, rengeteg halott volt. Most ez ez, ezt a részét megfogták. Úgy néz ki, hogy egészségügyileg ugyan terhelt a, a természetesen az egészségügy. Sokan vannak, borzasztóan sokan panaszkodnak, de, de már úgy értem az egészségügyi dolgozók közül. De például a, a páciensek nem. Tehát a páciensek ellátása az, az magas színvonalon megtörtént. Na most ez az egyik dolog. A gazdaság... Hát az... kérdezem meg, e, ha rosszul fogalmazok, azt tud be az tud az ostobalságomnak, meg a fáradtságomnak, megfelelő rész aláhúzandó. Milyen egészségügyi hozzájárulást fizet egy spanyol állampolgár, vagy egy katalóniai állampolgár? Nem, nem. Erre most nem tudok neked válaszolni. Fogalmam sincs. Illetve hát e, itt is, itt, itt is többszintes rendszer van, tehát van az általános biztosítás, ami, ami benne van a... a adókba, ugye a, a munkavállalói járulékba. Jó, akkor legközelebb nézd meg. Uh, Jó, ennek de, de te magánbiztosítással? És, vannak, és vannak magánbiztosítók, de ezt akarom mondani, hogy ez speciál a koronavírusnál semmilyen szerepet nem játszik. Tehát ez, ez játszhat akkor egy szerepet, amikor elmész valamilyen speciál operációra, megcsináltatod a szemedet, mert rosszul látsz. Oké, okay, rendben van. De egyébként a koronavírusnál ez nincs. Na most a, ga a gazdasági hatása, főleg a munka nélküliségre vagy gyakorolt hatása, az, az borzasztó. Most arról nem is beszélve, hogy ez is persze változik tartományoként. Spanyolországban nagyon magas a turizmusnak a nemzeti jövedelemben a részesedése. Katalóniában pláne, és Katalóniában itt, itt tényleg a... Hát Barcelona az, az ugye úgy nézett ki korábban, hogy hogy majdnem fele-fel a harányban és belföldiek. Most ugye teljesen kimaradt a turizmus, bezárt egy csomó üzlet, soha nem is volt kinyitni, hosszú ideig zárva voltak a vendéglők most, most kinyitottak a vendéglők is és a bárok is, de természetesen este kiárási tilalom van, tehát tisztől reggel hatig. A hétvégén nem hagyhatod el a várost, ami egy, egy bölcs dolog, mert azt jelenti, hogy nem... nem Viszed el az egyébként kicsit jobb helyzetbe lévő vidékekre a vírust. Jó, akkor, azt, jó, ha már ma... itt tartunk, akkor nézzük részletesen, hogy milyen korlátozások vannak. Hát, hát az alapkorlátozás, az egyetlen korlátozásnak nevezhető. Hónapok óta totális maszkviselési kötelezettség mindenhol, utcán is. Oké. Okay. Mellett. Ez, ez mindig volt. A, a vendég. Tessék? Gyülekezés, egy lakásban, Kultúrális Igen, igen, esemmény. hát ez, ez változik, tehát a, a központnak az ajánlata tíz fő, de vannak Ellenőzik. tartományok... Nem. És vannak tartományok, ahol hat. Jó, én, nem ma, ma, lehet. Én, én maradok a te uh, szűkebb uh, hazádban. Kulturális események, sporteseményeket megtartják tudtommal, illetve a kulturálisat talán nem. kulturálisat is. Igen, tehát ez, most volt uh, három, nem, öt-hét öt -hét kiesés. A kulturálisban is, meg, mind, meg a sportban is. De én például egy hete, tehát nem egy hete, múlt hétfő óta járok megint úgy. Mi, mi van most másképp az úszodában, mint volt korábban, vagy minden ugyanúgy van? Hát nem, egészen másképp van. Tehát az van, hogy be kell jelentkezni. Tehát van egy, kapsz egy eppet egy, egy alkalmazást, azon megnézed, hogy hogy mikor tudsz menni, mikor mennyi hely van. Most Akkor fél órák ma már van úgy, hogy fél óra van úgy, hogy háromnegyed órás időtartamra mész csak be. Tehát nyilván a medenciáló tartózkodásra vonatkozik, de megint mondom, ez senki nem ellenőrz, és még soha nem próbáltam ki, hogy be tudnék el lépni egy másik időpontban is. Oké, okay, de amit... akkor azt hadd kérdezzem tőled, hogy mennyire fegyelmezettek a katalánok. Tehát mennyire tartják be azt, amit elvárnak tőlük? Ez teljesen ellenmondásos. A te korábban, viselés... korábban mondtad, hogy az ifjúság meg egyebek, és volt. Igen, lehet. igen. A maszkviselést betartják. A, az egyéb, egyéb kontaktusokat, hát nem tudom, nézd, ami, amit be kell tartani, az az, hogyha, ha be van zárva a vendéglő, akkor be van zárva a vendéglő. Tehát ott nincs mese. De például ott, itt is egy csomó vendéglő azt csinálta, hogy erre csinált, és akkor ott szépen álltak sorba előtte. Ezek nem, nem azt mondom, hogy fegyelmezettek emberek, inkább azt mondanám, hogy nyugodt emberek. Tehát az, az nem képzelhető el, hogy, hogy anyáznának, mert, mert valami feszültség van a levegőben. színházak, koncertek, ezek szerint vannak? Most megint vannak, igen. Mikor oldották föl? Múlt hétfőn. Az eredmények okán, a számok okán? Igen, igen, igen. Mit mutattak a számok? Hát visszaestek. Jó, hát ezek. Ugye nem, itt eleve már régen nem napi átlagokkal számolnak, mert azok nem jelentenek semmit, hanem százezer ezer főre egy hét alatt mennyi. Tehát megmondták Vagy... azt, amit egyébként más országokban is megmondanak, hogy minek a függvényében alakulnak az intézkedések, hogy ezek a ráták mit kell, hogy mutassanak. Ez úgy van ott a tególiában. Ezek azért. Tehát eléggé. Nem megy. Nem, nem, de ezek lazák. Tehát még Németországban a. 25 per 100 fő az 1 átlag, Ö, itt, itt 250 alatt már, már, már fölélegeznek. Hát igen, ez, ez a különbség, de, de bír, tehát azt látom, hogy az egészségügy bírja. Tehát bírja, a, hal, a halálozások száma esik vissza de radikálisan, tehát aztán... Vajon az intézkedések akkor e tekintetben semmilyen politikai nyomásnak nem a következményei, hanem tényleg de. a hanem vagy a gazdaság és az emberek részéről a hétköznapi visszakövetelése okán történik a visszavonuló? Nem, itt egy... Itt, itt, itt dupla csavarok vannak. Milyenek? Hát az, hogy, hogy, hogy nem az emberek, hanem, hanem a tartományok. Oké. Okay, hát akkor... Madrid... Madrid az, az egy néppárti tartomány, tehát most ellenzékben van egy szocialista baloldali kormány, ja, és ezért ö, állandóan ö, hát, perlekedik és mutatja a maga különállását, és próbálja magának a külön gesztenyéket kikaparni. A másik tartomány, meg esetleg ezt, ezt nem jó szemmel nézi, ö, és Árgus és, és szemmel nézik azt is, hogy kinél mi válik be, mert nem biztos, hogy mindenütt ugyanaz válik be. Tehát például Madrid ugyan csinált komoly szolgál, korlátozásokat, de soha nem zárta be teljesen a A Most akkor ezt akkor nézték itt máshogy, ugye mindig az alap az alapvetékedés, ugye a Barcelona és a Real Madrid, tehát Madrid és a Katalónia között van, hát ez mindig így van. Egymást nézik, ki mit old meg, ki jobb. Most nagyjából fejfej -fej mellett vannak. A katalánoknak nagy fájdalma, hogy ugyanakkor ezt úgy, itt úgy tudták elérni, hogy a vendéglöpja része bezárt, és ezeknek természetesen rejentős része tönkre is ment. A boltok tönkre mennek. Itt a házban, ahol a, a, az első kimegyek jobbra volt egy cipőbolt. tegnap láttam, hogy már má teljesen kirámolták, tehát már nincs ott semmi, nem is tudom mi lesz. Egy csomó üzlet bezárt. Hát, ami ami Amik és akik e, turizmusra slakosodtak, azok most nagyon megszívják. Hogyan? Hát, tönkre mennek. Miközben ennek a, ennek van, mértéké... van valami állami segítség. Ennek a mértékéről lehet valamit tudni? Hát igen, igen. Nézd, em, én azt hiszem, hogy a, a hát vegyük, vegyük a munkanélküliség adatokat, mert ezek, ezek viszonylag jók. Tehát ezek mutatja, tehát Ö, már megint ott van a tart a munkanélküliség, mint, mint a legutóbbi nagy válság alatt volt. Tehát már Miközben itt azért van ez a bizonyos kurcárbej, tehát ez a ez a része, ez munkaidő, hogy kifizetik nekik. Támogatják a, a, a különböző autonómokat, de például azt hallom, hogy akiket támogatnak, tehát a, akik elven támogatásban részesülhetnek, azok ilyen olyan, administratív vagy, vagy bürokratikus vagy nem tudom milyen okok miatt nem mindig vagy nem idejébe jutnak hozzá a pénzükhöz. Ezek, és hát a, a legszörnyűbb sajnos a fiatalok helyzete. Tehát ez egy, ez egy elveszett nemzedék. Ez az a nemzedék, amelyet a 2008-as válság teljesen telibe talált, és, és akkor a, ugye az ifjúsági munkanélküliség ilyen egyetve 50%-ot ostromolta. És gyakorlatilag az történik, hogy most, most megint elindultak ide, nyilván ők veszik el először a munkát, ők nem kapnak munkát, ők maradnak ki végleg a, a munkaerőpiacról. És ugye megindult egy, egy borzasztóan kellemetlen folyamat, hogy a, a, a már, már valaha független fiatalok föladják a lakásokat, és visszaköltöznek a szülőköt. Hát a mennyben nincs családjuk. Nagyjából lehet azt érzékelni, hogy a folyamat hol tart? Igen, tehát a spanyolok valahogy úgy gondolták, hogy, hogy valahogy enyhítjük a dolgokat, megpróbálunk maximálisan e, hát, költekezni és maximálisan támogatni mindenkit, addig, ameddig bejönnek azok a bizonyos EU-s pénzek, tehát ez a segélycsomag. E, minden adórbe. Hát ezt akarom mondani, tehát sikerült egy picit megfogni, tehát sikerült, sikerült megállítani, tehát nem romlik a helyzet, de mindezt olyan erőfeszítések árán, hogy ez csak akkor működik, ha utána aztán megindul a pénzeső valamikor a jövő év vannak olyan biológiai képződmények, amelyek ha kellő ideig nem kapnak enni-inni, akkor elpusztulnak. Azt lehet Igen. érzékelni, hogy ezek a képződmények meddig bírják? Igen, tehát én azt hiszem, hogy, hogy most, most vannak a törésponton, például a, a, az, egész, a, az egész, nem az egész, ugye, a, a turizmus, a, a hotelek, hát nézze, a hotelek jó része ugye be van zárva. Na most nem tudom, meddig bírja ki egy hotel, sok mindentől függ, nem tudom, meddig bírja ki egy vendéglő, most ugye megint kinyitott, de például ugye a kijárási tilalom miatt nincs esti forgalom, ugye itt 10-től van kijárási tilalom, mm -hmm. a spanyolok ebben előtt nem mennek vacsorát. Magyarán az esti, Hát az esti bevétel, amelyik a bevétel nagyobb része, az kiesik, még azoknál is, amelyek nyitva vannak. Tehát ez egy nagyon kínos, de az nagyon elő. azok egy... szintén kinyitottak? Igen. Igen. Már amelyik van, amelyik zárva marad. Gondolom de ar... tönkre. Men. De arányokról nem érdemes beszélni. Hát nem látom át, de azt hiszem, hát mi... szóval mindenki kinyit. Tehát egy étterem akkor is kinyit, hogyha, ha nem. Ha nem nincs komoly bevétele, mert, mert, mert hát most mit csináljon, ugye? Akkor is fizetni kell a, a, a költségeket, ha nem nyit ki. Tehát teljesen mindegy. De, az, a, de már, a, már a, a mostani zárás előtt, ami ugye ö, tehát a zárás az volt gyakorlatilag október, teljes, teljes nem, gyakorlatilag november, teljes november ö, be voltak zárva. Már előtte is a, a, a töredéke volt a bevétel az erő, a, a korábbinak, hát a turisták kimaradása. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást és a karacsonig tartó időszakban igyekszem úgy szervezni az életet, hogy valamilyen alkalommal, mert ugye Kedre például beköltözött fürjes tehát ebben ilyenek is voltak, de igyekszem kellő időben szólni neked, és a hátlevő időszakban jól viselkedni. Oké. Okay. Szia. Szia a hogy a tévé ismétlés szűnt meg, tehát itt két dolog van, de annak is utána érdeklődtem, arra lassabban születik válasz, de előbb-utóbb meg fogom tudni, ez elég barátságtanul hangzik, de nem tök részletekkel szolgálni. 061 87 0877 Köszönöm, hogy tájékoztattak erről. Az összes illetékesnek írtam. Tudniuk kell, hogy én a, itt az egyik legproblematikusabb ember vagyok, aki a legtöbbször fordul különböző elegedetlenségeivel a főnökséghez. Hogy meddig bírják, meddig gondolják, hogy jogosak az elégedetlenségeim, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Döröpont, fialayanoskukat, csímérpontkom 061 877 0877 te 877 0877 először Nuhat egy 0877 ét 1 0877 másodszor Azért igazgató azt ígérte, hogy referál, hogy mi a helyzet a tévéműsor ismétléssel, és hogy mi történt vele. 061877, 0877, senki többet?